Nosaltres volem ser reconeguts, tenir participació, que és un dels punts del manifest en, aquesta, en, en salut empordà, eh? en l'òrgan de gestió que hi hagi, donat que també hi ha altres ajuntaments que no tenen res a veure, diríem, amb la Fundació, com és l'Ajuntament de Roses i de Castelló, doncs ens sembla que un dels ajuntaments de, de l'ABS i ha de poder dir la seva allà on sigui, en el Consell on es prenen les decisions, i creiem que no és exagerat demanar aquesta situació. Si se'ns barra el pas, perquè la resposta que se'ns ha donat, perquè això fa temps que ho estem demanant, doncs nosaltres mirarem de trobar una sortida o fer alguna proposta. Eh? Pensem que és molt assenyat, Confiem que amb la presidenta de la Fundació, que és l'alcaldessa de Figueres, ens avindrem i, per tant, es tracta de moure, potser, voluntats, podríem dir, de, de persones que ens veuen una mica com elements estranys. Pensem que són persones de seny, que tenim ganes d'ajudar.